А за тим вибрався на гору, переді мною, мов, на долоні постало темне озеро з маленькими будиночками по берегах. Тут і справді було незлецьке. З одного боку чорний сосновий гай, з другого поле і за ним радгоспні сади, ну і ще ж це озеро, навіть кілька озер, які лежали в глибокій мальовничій долині. Тіснява тут, що правда, була несусвітня, по берегах, куди не глянь, одні лиш дачі. Якесь потворне безглуздне нагромадження цегляних коробок, котрих натулене тут без ладу і ліку. Машина буксуюча заїхала до провулку. Я вимкнув мотор і втомлено втер лоба. Ну, якщо вже й тут не поталанить відловити це Леуса. Після полудня я тільки те й робив, що нишпорив по всенькому містечку, ганяючи за чоловіком, який мав книгу, що раптом з доброго дива знадобилася нашому клієнтові». Люди добрі, жарти жартами, але давати 15 тисяч баксів за якесь старе папір'яча? Американців я трохи знаю. І правду сказати, гроші вони вміють рахувати. Ще і як. А між іншим, 15 тисяч – це навіть у штатах, які не які, а грошенята. Ну, сказав я, затріскуючи дверця та заглядаючи крізь шибку в салон. Чатуй, і щоб не спав. Вільбонський підняв свою кудлату довбишку і невдоволено глянув на мене. Тоді знову пустив її на лапи. Хвіртка була прохилена, будиночок був ошатний з білої цегли, і до нього провадила бетонова доріжка. Цвіли чорнобривці в Я піднявся на ганок і, розвернувшись, натиснув кнопку. Десь усередині задзеленчав дзвінок. Я почекав ще трохи і знову задзвонив. Жодної реакції. Так можна було дзвонити до другого пришестя. Відкинувши церемонію, я встанов ногою двері, і вони розчахнулися навстіж. Якось так напрочуд, легко і просто, що я лише рота роззявив. Десь у кімнаті, тоскно, дзещала муха. Ледве-ледве шелестіла яблуня за вікном. Я підібрався і, озираючись, щільно причинив за собою двері. Тоді, не гаючи ані хвилі намарне, метнувся вперед і рвонув двері в кухню. Нікого. Ще одні двері – нуль. Ще одні двері, так, спальня, нічний столик, шафа, трьомо і тахта з постіллю зі жмаканою в клубок. Це був, звичайно ж він, той самий Левос, перекупник і гендляр, любитель кокаїну і веселого красивого життя. А певно, подумав я, поволі стягаючи простирадла з його перекривленого від болю чола, певно, життя красиве, поки воно не кінчається, а як живеш таким красивим життям, та врешті-решт доводиться за нього платити. Він був убитий кілька годин тому, тіло вже закоцюбло. Вбило його дуже фахово, без крові й страждань. Один удар у ямку під горлом, там, де сходяться ключиці, і смерть настала миттєво. Один однісінький удар, здійснений довгим ножем із вузьким страхітливо сточеним лезом. У спальні був розгардіяш, усе довкруг було перевернуто до гри коренем. Шухляди витягали шафи, витрушували просто на підлогу. На ганку я спинився, надіваючи сонячні окуляри, котрі закривають половину обличчя. Якась бабера поралася в сусідньому палісаднику. «Все одно запам'ятає», – подумалася мені. «Постать ходу – все запам'ятає». Я почувався, мов карась на сковороді. Затріснувши хвіртку, квапливо поминув кілька будиночків. І скрізь були люди, хай їм грець. Тоді звернув у провулок, потім ще один, і, розчахнувши дверцята, повалився на сидіння свого авто. «Халепа, Більбонський!» – сказав я, вовтузячись за кермом. Мотор заревів, і машина стрімко плигнула вперед. «Тікаємо, друже, тікаємо, і то і. Авто вискочило на прослідок, і колеса знову забуксували в піску. Більбонський тривожно глянув на мене, своїм непомильним собачим нюхом він уловив – що хозяйн влип у якусь неабияку халепу. «От же ж чертовиння, га!» – прошепотів я, заклопотано, озираючись назад. Авто скотилося з пагорба, попереду за яких 200 метрів лежала лискуча асфальтова автострада. Тримаючи кермо одноруч, я перемикнув швидкість і замислено покрутив головою. Я знав, за ким водиться звичка вбивати саме таким робом. Я знав, що в місті є лише один чоловік, який може це зробити. Ало, Мурат? Що, нема? Послухай, Цуцику, в мене тут земля, як би сказати, горить під ногами. Так-так, розшукай його і терміново». На тому боці проспекту видно було китайський ресторанчик.